Moltes persones estan preocupades per la situació econòmica del país. Hi han algunes persones amb les que parlo últimament que, que simplement estan horroritzades i, i a mi m'agradaria fer aquest quadre del podcast per donar llum, per donar esperança i per donar criteris. Perquè sí, és veritat que el que sembla que diuen els informes és que el Producte Interior Brut de l'estat espanyol caurà aproximadament un 9,4% llegia ahir, si les coses estan com fins ara i si van encara pitjor, poden caure fins a un 15%. Un producte interior brut que segurament no és la mesura més adequada per mesurar la, la riquesa d'un país, però que d'entrada ens pot ser útil per entendre el patiment de molta gent. O, o una altra dada que ens pot entendre que el podcast d'avui pot ser útil és que està previst que en aquest moment estiguem en un atur, pel que sembla, les xifres parlen de que arribarem a una atur d'un 19%, potser fins i tot un 20%, i és evident que estem en una crisi i que entrarem en una recessió i les persones em pregunten com puc saber si la meva empresa és sana, com puc saber si la meva empresa resistirà aquesta crisi, com puc saber si la meva organització la ho resistirà i, I per aquest motiu avui fem aquest podcast. Així que benvingut, benvinguda al podcast d'avui on parlarem de... La teva empresa té prou salut per resistir aquesta crisi? Benvingut, benvinguda al Quadern del Xerpa. Un podcast en català sobre autoconeixement, creixement personal i espiritualitat pràctica que busca ser útil.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 Avui al Quadern del Xerpa parlem de claus perquè la teva empresa, la teva empresa resisteixi a la crisi o, o preguntar-nos si la teva empresa té prou salut per resistir a la crisi. Avui, amb aquest programa del Quadern del Xerpa, veurem que les empreses tenen quatre nivells. Entendrem cada un d'aquests quatre nivells i serem capaços de veure com estem de salut a la nostra empresa en cadascun d'aquests nivells. I què podem fer per sanar-nos? Perquè quan una empresa està sana amb aquests quatre nivells, les probabilitats que té de sobreviure a les crisis, als moments incers, a turbulències, són molt, més, són molt més elevades. Així que benvingut, benvinguda a aquest programa de quadre del Cialpa que espero que et serà molt i molt útil. Encara que és una perspectiva molt poc habitual, a mi m'agrada dividir les empreses en, en, quatre, en quatre parts. M'agrada parlar de que les empreses, igual que les persones, tenen un cos físic, al qual li podem, el podem denominar els recursos, però també tenen un cos vital, que en el cas de les empreses són els processos i els fluxos d'informació, els protocols. Però també tenen un cos emocional, que en el cas de les empreses són els equips, les persones, les relacions, però també tenen un, un jo, un jo profund, que en el cas de les empreses és una identitat, és a dir, la missió, la filosofia, l'amor. I si et sembla bé, m'agradarà explicar-te una mica aquests quatre nivells perquè els tinguis ben clars. El primer nivell deia que el cos físic eren els recursos, des de la meva perspectiva... Una empresa no pot existir, bueno, des de la meva perspectiva, ni legalment, ni no pot existir si no té una sèrie de, de temes palpables, d'aspectes físics, si no té un acte de constitució notarial, si no s'ha donat d'alta hisenda, uns paperets, unes coses físiques que són reals, però també mm, uns equips informàtics, per exemple, uns edificis, unes eines una certa quantitat de diner comptant i sonant. És a dir, els diners amb els que nosaltres contem amb els que podem començar. Aquest, aquest és el cost físic de l'empresa, aquests són els recursos. I, I aquest és el primer nivell. I és possible que una persona, que una, que una empresa estigui malalta a aquest nivell, no? Després investigarem que vol dir ser està malalt a aquest nivell i com es podem curar. Però el que cal tenir molt clar que hi ha un primer nivell que és el nivell físic. Hi ha un segon nivell, que és el nivell dels processos. És a dir, no n'hi ha prou en tenir uns ordinadors, uns equips, unes eines, un capital... No, no n'hi ha prou amb això. Cal tenir també previst Quins són, quins són els fluxes, quins són els processos que es donen a la nostra empresa, com es mou la informació, com es mou la documentació, com es mou el diner. Com... És a dir, quan entra un client per la porta i ens demana, ens vol comprar alguna cosa, quins són tots els passos que es posen un darrere l'altre en, en, en moviment perquè aquesta demanda estigui ben atesa. Aquí els processos, a mi m'agrada molt parlar de que són previsibles, i sovint vaig a fer cursos a Madrid i acostumo a anar a un hotel i sempre que entro a en aquest hotel, no importa la persona que estigui a recepció, sempre em saluda pel nom i sempre saben tres o quatre coses de mi i sempre sembla que jo em trobi a casa perquè quan entro a en aquell hotel de Madrid em diuen «Ah, Daniel, bon dia, Ah ja veig què tornes un altre curs, de què és aquesta vegada el curs que vens aquí a fer a Madrid?» «Ah, doncs pues que tinga vostè una...» Una estancia muy feliz, Daniel. Tiene la botellita de agua en la habitación como siempre. No se preocupe. ¿Sabeu por qué saben que mi madre tiene una ampolleta de agua a la habitación? ¿Y sabeu por qué ellos saben que yo que, que yo hago cursos y me fan dos o tres preguntas muy concretas, que la persona de recepción vaya cambiando todo su vez, porque son cuatro o cinco personas o seis que van girando, porque... Perquè tenen els processos clars i que saben les persones que entraran en aquell dia i tenen la foto de la persona que entrarà aquell dia i saben de què treballa, saben per què ve i quan entres et diuen pel nom. Però això no és una cosa que ha inventat el recepcionista la que està, o la recepcionista, la persona que està a recepció. Això forma part d'un procés d'aquesta empresa. I jo sempre que arribo a aquest hotel doncs em sento com a casa. Però jo em sento com a casa en aquest hotel com la gran majoria de les persones que entren com a casa en aquest hotel. Perquè no importa que vinguis de turista, et diuen pel nom i et diuen «Ah, així que acaben de lligar i vinen de tal sítio, que diuen, doncs pues, miren, i tenen una forma concreta de tractar». D'això és que estem parlant dels processos, i són els cossos vitals, les empreses que no tenen clar com han de fer tot el procés, com es saluda, un, per exemple, quan una persona truca per telèfon, com es saluda el client, com se li pregunta, com s'acomiada, com s'aborda, per exemple, quan una, quan una persona eh, truca a l'empresa enfadada perquè no ha rebut el que estava esperant. Els que els que no tenen aquests processos deixen en mans dels, dels treballadors, de les treballadores, la resposta. I pot ser que tinguem treballadors i treballadores molt inspirats, però pot ser que no tinguem treballadors i treballadores tan inspirats o que aquell dia estiguin cansats i si no tenen un protocol, si no tenen una estructura, si no saben com amb aquesta empresa es treballa, és possible que aquell dia perdin els nervis, cridin els, cridin els clients i llavors, doncs, es patin les... La relació. I bé, bueno, doncs aquest seria un segon nivell. Són els fluxes, els fluxes d'informació, de suministres, de documentació, de diners, els protocols, que sempre són racionals, sempre són abstractes i sempre, i això és fonamental, són pre I les empreses que no tenen això ben estructurat són empreses que tenen un problema. El tercer nivell és el, és el nivell de les relacions que és el que podríem dir el cos emocional de les, de les empreses. I aquí és un nivell sensible, és un nivell psicològic és un nivell imprevisible, perquè les relacions entre les persones són difícils de preveure. Però aquí és fonamental d'entendre que si som nosaltres som capaços de motivar el nostre equip, de liderar-los, de comunicar-los de forma sana, de donar-los un sentit de pertinença aquest cos, aquest cos emocional, les relacions entre les persones serà sana, perquè si no el que passa és que les persones que hi ha mal ambient a l'empresa, que la gent eh, no col·labora, que la gent es queixa que la gent ve, les persones venen a disgust, i això significa que l'empresa està malalta amb aquest tercer nivell el nivell de les relacions personals però si existeix un quart nivell un quart nivell que és el nivell d'identitat el nivell d'identitat és fonamental, el nivell d'identitat que és el jo Significa saber quina és la nostra missió, quina és la nostra filosofia, Quin és la nostra biografia, per què hem nascut i per què estem aquí, quina és la nostra diferència. Saber qui som, qui som i què volem ser. Aquests són els quatre nivells de l'empresa. I si us sembla, ara m'agradarà explicar-vos com es veu quan una empresa està malalta en cada un d'aquests nivells i, I com se sap que una empresa està sana en cadascun d'aquests nivells? Perquè jo crec que això us donarà unes pistes molt útils per saber si la vostra empresa està sana i si està sana té moltes més probabilitats de sobreviure a aquesta crisi. Si vols contactar amb mi, fes-ho a través de la meva pàgina web, danielgavarrou.cat, a la secció de contacte. Una empresa que amb els recursos està malalta és una empresa que té els recursos obsolets. Que la maquinària, que els, les instal·lacions, que les eines que fa servir, tot això és vell. Està passat de moda, ja no funciona, ja no ja no tira. O bé, que és l'altre risc, està, és tan punter i està renovant-se tan contínuament que mai sap fer servir les eines amb prou agilitat. Ho dic perquè són les, els dos grans riscos que actualment tenim les empreses, o la obsolescència o ser tan punters que tota la nostra feina és una lluita contra rellotge, en lloc de tenir una tecnologia que estigui actualitzada, però que sigui simplement suficient. Hem de saber quan això és sufi fi ci ent perquè sempre hi ha un programa informàtic millor, sempre hi ha una proposta millor, però si la que tenim és suficient, és bo que nosaltres estiguem, ens parem aquí, ens plantem per treure-li tot el suc corresponent. Un altre símptoma d'estar malalt en el nivell dels recursos és que, és que creiem que el lucre és la finalitat i ens centrem en el curt termini, cosa que ens portarà necessàriament a una crisi de liquidesa, perquè quan jo em centro en el curt termini és com un pagès que no guarda les llavors per la següent Eh, per la, per la, pel següent any i, i clar el següent any passa gana. Si tu et centres amb el, amb, amb, amb, amb el curt termini, en el'aquí i ara, t'oblides de que el, les entrades de diner són una conseqüència de ser útil. I si t'oblides de que el important és ser útil, veuràs els clients com, com un instrument. els explotaràs. I la gent no li agrada ser explotada, li de ser cuidada. Així que aquests són d'alguna forma uns un, un símptomes sobre si aquest nivell de recursos són sans o no. Perquè una empresa sana tindrà una tecnologia actualitzada i suficient, veurà, veurà el, lucre, el lucre, el benefici econòmic com una conseqüència i veurà que aquest lucre, aquest benefici ha de ser un, un benefici a llarg termini i, per tant, tendirà a mantenir aquest nivell de recursos, a, a, a fer una sèrie de, de tècniques suficients perquè aquests recursos s'utilitzin de forma adequada, cosa que els provocarà un nivell de liquidesa suficient. No? Aquest és el primer nivell, el nivell dels recursos. Però després, el nivell dels processos, aquí es tracta de, de tenir un efecte que sigui una millora constant en la forma com nosaltres processem tots els fluxes, totes les documentacions, tots els suministres, tota la informació, tots els, tots els protocols, no? una millora constant, que ens donin una sèrie de tècniques d'organització que siguin previsibles i que d'alguna forma facin que els nostres resultats siguin sempre els mateixos al marge de les persones que estiguin que, que, que estiguin atenent als clients o que estiguin al, al càrrec de, de les diferents àrees de l'empresa. Uns resultats que són consistents. Però aquí els, les malalties, els símptomes és que hi ha moltes empreses que estan focalitzades en el control de qualitat. És a dir Tenen volen controlar la qualitat en lloc de centrar-se en produir amb qualitat. Una altra malaltia, per exemple, és que hi ha empreses que estan molt centrades en treball per tasques, per àrees. Cada àrea fa una cosa. De tal manera que l'equip eh, es perd la visió d'un procés que és global, un procés que és comú i la gent no treballa focalitzada amb el propòsit de ser útil a l'empresa, sinó de salvar la seva àrea. De tal manera que a vegades hi ha àrees de l'empresa que boicotegen una altra àrea perquè no és la meva. I això implica que l'empresa té la part dels processos malalta, igual que tindria la part dels processos malalta, si tingués una jerarquia que fos molt rígida i tot estigués d'alguna forma orientat a l'estructura als departaments, perquè l important no és orientar-se a l'estructura, l'important és orientar-se al procés, al resultat. I, per tant, ens estructures que siguin prou flexibles, prou planes, com perquè les persones de diferents àrees puguin suggerir a altres àrees canvis que els hi farien la vida més fàcils, els hi farien més eficients i, per tant, tindrien processos que millorarien de forma constant per tenir resultats més consistents. Les malalties del tercer nivell, del nivell de les relacions, doncs ja us podeu imaginar quines són. Són malalties que impedeixen que els treballadors, les treballadores, visquin l'empresa com un espai de desenvolupament personal i professional. Un espai mm, que permeti que les nostres habilitats socials creixin i ens permetin viure'ns com un equip que té una estratègia, que som un grup, sí que tenim una estratègia, que som això, un equip amb estratègia. I, clar, les, les malalties doncs, acostumen a ser, doncs, per exemple, caps que volen manar massa, caps que ho volen controlar tot, o relacions basades en la crítica, en la queixa, equips que són infeliços perquè no, no tenen un, un lideratge que els, que els permeti participar, que els permeti sentir-se compromesos amb un sentiment de pertinença, no tenen espais per, per comunicar, eh, no, no es contempla la cooperació entre els diferents professionals perquè hi hagi un veritable treball de crip, no es veu l'equip com, com, com integrat on hi hagi lloc per la creativitat i també per la corresponsabilitat i tot això pues, genera conflictes importants i si tu veus que la teva empresa eh, pues, que aquest és el problema pues, ja saps que és això el que d'alguna forma s'ha d'abordar. No? I en tot cas hi hauria un quart, un quart nivell que seria el nivell de la identitat no? de qui de qui som, qui és la nostra empresa. Però amb aquell nivell de la identitat, si em permets, jo crec que és prou important com per, per, per prendre'ns un, un descans i, i parrar ne d'aquí un moment, et sembla? I si vols proposar algun tema per a un futur episodi, fes-me arribar la teva proposta a través del correu electrònic que trobaràs a la meva pàgina web, a danielgavarro.cat, a la secció de contacte. I és que, a part dels recursos, els processos i les relacions, que són tres nivells bàsics de tota empresa, el nivell de la, la, de la identitat és el fonamental. Quan, quan una empresa té clara quina és la seva identitat, aquesta empresa es pot transformar. I en una situació de crisi com ara, només les empreses que tenen clara la seva identitat, que tenen una visió global, una visió holística, que saben qui són, poden, poden transformar-se, poden, poden viure en aquest món, en aquest mercat que és... Un mercat global i a la vegada ple de turbulències i ple de canvis com el que estem vivint, no? Doncs pues anem aquí. Jo crec que hi ha una sèrie de preguntes claus que, que s'haurien de, de respondre a les persones que dirigeixen una empresa per entendre si la seva empresa té prou identitat. Perquè una empresa que no té identitat és una empresa que es centra, eh, abans ho dèiem, no? en el curt termini, en el lucre com a finalitat, es centra en el mercat proper, és a dir, no veu que, que tot el món pot ser un mercat possible, no, es se centra en sobreviure, es se centra en sobreviure perquè, com que tenen una, una identitat difusa, doncs, pues, que dia passa any empeny, i més senten que els clients, dèiem abans, són instruments, mmm, en lloc d'adonar-se que el client és la finalitat, no? que la nostra finalitat és servir, que la nostra finalitat és, és ser útil, que la nostra finalitat és ser una empresa que sigui proactiva, no reactiva, sinó proactiva, perquè sabem cap a on anem. Però, clar, per saber cap a on anem hem de saber qui som. I aquí m'agradaria plantejar-vos una sèrie de preguntes que ens semblen clau. No? I la primera és... Eh, I i ens semblen clau i ens semblen rellevants perquè ja han empreses que en aquest moment ho estan passant molt malament i o bé saben qui són, o bé saben què volen, o si no, les probabilitats que tenen de sobreviure són molt més petites. Per exemple, la primera pregunta que m'agradaria plantejar és per què estem en aquest negoci? Per què estem en aquesta àrea? Per què estem en aquest, en aquest tema? Per exemple, les empreses que estan ara, jo que sé, en, el, en turisme, que ho estan passant fatal, o les empreses que estan en restauració, per què estan? I la segona pregunta, volen seguir aquí? Voleu seguir en aquest ambient? Realment aquesta és una fida que teniu? Realment vosaltres sou úniques? Realment sabeu el que esteu aportant? O us limiteu a obrir una, una llauna de berberechos o i sigui, posar-la juntament amb una, amb, una, amb una ampolla de Coca-Cola, la primera persona que ho demani, i punto. No aporteu absolutament res més que la llauna i l'ampolla que podria comprar-se tranquil·lament en un súper. Per què esteu en aquest negoci? Per què esteu en aquest àmbit? Voleu continuar amb ell? A mi em sembla que aquesta pregunta és molt rellevant. I una altra pregunta que em sembla molt rellevant i molt vinculada a això és... A més, de si voleu seguir aquí, si realment voleu seguir, quin és el vostre propòsit, quin és la vostra missió? Ahí parlava amb una persona i li preguntava quina era la missió de la seva empresa i no sabia què respondre. No tenia ni idea. No ni idea, volia dir que no tenia identitat. Aquesta empresa no té identitat. Nosaltres hem de saber quin és el nostre propòsit, quin és la nostra missió, i perquè això, això, això ens permet liderar els equips i, i ens permet comprometre els equips. I, una, I un equip compromès i liderat segueix els processos establerts de forma compromesa. I això permet que els recursos físics de l'empresa es facin servir d'una forma d'una forma adequada, d'una forma sana, d'una forma lògica, d'una forma correcta. No? Una altra pregunta que plantejaria és quins són els nostres valors? Quins són els nostres valors? I si, i si la meva vida professional i la meva vida laboral eh, tenen relació, són coherents, hi ha un vincle existencial, aquests valors són valors que jo els vull a la meva empresa perquè els vull a la meva vida privada? O, o els valors de la meva empresa són una merda i jo no els vull de cap manera? perquè jo no estaria disposat a viure una vida personal, una vida familiar, una vida d'amistat basada en aquests valors. Els valors que he vull pels meus amics també els he de voler amb meus clients. No, no són valors diferents. Jo no tinc dues vides. No tinc una vida personal i una vida laboral. Tinc una única vida. I els valors, la missió, això, el propòsit, això és el que ens ha d'unir a l'empresa i a l'organització. Per tant, et pregunto, què ens uneix? Què us uneix a les persones? dintre d'aquesta organització. El sou és l'únic que ho és? és ben trist, eh? És ben trist. I una altra pregunta. A qui pertany aquesta empresa? Algun dia tu moriràs. Algun dia el propietari d'aquesta empresa morirà. A qui pertany? Perquè si pertany només a les persones que tenen accions, aquesta empresa està acabada. Ho torno a dir, eh? Si pertany només a les persones que tenen accions, aquesta empresa està acabada. Aquesta empresa ha de ser prou útil perquè pertanyi a la societat, perquè la comunitat vulgui que aquesta empresa, aquesta empresa ha de continuar perquè és massa útil, és massa útil a qui pertany. Com sobreviurà aquesta missió, aquests valors, com sobreviurà a la nostra mort, no? I cap a on volem anar? Cap a on volem anar? Com ens imaginem aquesta empresa d'aquí dos anys, d'aquí tres anys? I com me la imagino d'aquí cinc anys? O d'aquí deu? Jo sé que deu és una eternitat avui dia a nivell empresarial. Eh? I una última pregunta que em sembla superrellevant. Com la meva empresa vol millorar el món? Com jo estic beneficiant al meu entorn, a la meva comunitat? Com? Perquè remarco això que em sembla superimportant. Els beneficis són una conseqüència de ajudar al món de què nosaltres aportem. Si ens centrem en generar benestar, els beneficis són una conseqüència inevitable. Per tant, la pregunta, què aportem al món, en què som únics? Quins són els nostres valors, quina és la nostra missió, com volem seguir on estem? Tot això són preguntes claus per descobrir la nostra identitat. I quan jo descobreixo la meva identitat, puc transformar la meva empresa perquè tenim una visió global que ens permet sobreviure en temps de turbulències, en temps de crisi, en temps... en temps difícils, com els que estem vivint. Jo tinc l'esperança que, que aquest podcast d'avui t'haurà estat útil si creus que l'ha d'escoltar el teu jefe, no tinguis cap mena de dubte de, de fer-li arribar o als altres companys i companyes, perquè quan la teva empresa és sana, les probabilitats que tenim de sobreviure són més elevades. Jo no dic que la tinguis 100% assegurada, però són molt més elevades. I m'agradaria acabar donant una sèrie de recursos extras, una sèrie de lectures extras, però si et sembla... Ho fem en un minut, perquè jo crec que això també et serà molt, molt, molt, molt útil. No et perdis cap episodi. suscriu al meu podcast a Danielgavarro.cat i rebràs un avís automàticament cada vegada que pugi un nou àudio. M'agradaria oferir-te una sèrie de recursos útils perquè poguessis treballar aquests quatre nivells. Mira, jo no, no puc acompanyar-te en el procés de, de construir una identitat sòlida a la teva empresa, però crec que hi ha gent que... Si tu veus que en la, teva, la teva empresa no té, el nivell d'identitat no és prou sòlid, jo crec que l'hauries de treballar... i Jo no sóc la persona adequada, però, però t'animo a que busquis algú que et pugui ajudar i se m'acudeix, per exemple la Cris Bolívar per tant anem a buscar-la per internet fa coaching essencial i ajuda a organitzacions també hi ha persones a, a centrar-se en el més en, a empreses a centrar-se en el més fonamental, no? en la pròpia identitat o podries eh, preguntar a altres persones com per exemple la Miriam Sobirana que també a través de una, una sèrie de tècniques t'ajuda a descobrir quina és la teva identitat no, jo no et puc ajudar amb això el que sí que et puc ajudar és per exemple és a millorar les relacions personals el compromís, la motivació de l'equip de les teves empreses i de fet si vols hi ha una formació que pot ser presencial, pot ser online o pot ser mixta sobre compromís i motivació a la feina que a més a més està 100% subvencionada per fundar, és a dir, no et costarà res, i tenim a mirar-la a la meva pàgina web, a danielgavarro.com o danielgavarro.cat i vas a l'apartat d'empresa i allà d'alguna forma ho explica. Però m'agradaria, si et semblés bé, anar més enllà. Anar més enllà i t'animaria molt a que lleixissis, per exemple, autors com en Joan Martínez Alier, que és un economista ecològic o que legessis sobre economia feminista de la, de la cura. Perquè jo estic segur que on nosaltres ens replantegem l economia, és a dir, ens replanteixem la mirada mateixa del que vol dir ser una empresa, o si no és difícil tenir una identitat sòlida que permeti unes relacions sanes que permetin uns processos que ens portin a uns resultats constants, ens facilitin que els nostres recursos provoquin una liquidesa suficient a la nostra empresa. És a dir, jo crec que hem de començar a pensar-nos des d'una visió d'economia diferent i la pista una economi... de la economia feminista de la cura o, o l'economia ecològica, que explica jo crec amb molta claritat en Joan Martínez Alier, són pistes molt interessants perquè tu puguis anar in, intuint de com podem aport, aplicar aquesta macroeconomia a la microeconomia de la nostra empresa. Perquè aquelles empreses que tinguin una visió clara, una identitat clara, són les que tindran més salut i les que tenen més probabilitat de sobreviure en aquesta crisi. Bé, espero que aquest podcast ha estat molt útil i no dubtis a, a fer-lo arribar a persones que cregui, que creguis que els pot ser d'utilitat. Per cert, aquest podcast està tota l'estona parlant de empreses, perquè en em dirigia molt a, a això a empreses privades, però A la meva pàgina web ayoagavarro.com hi ha un apartat de administracions públiques perquè gran part d'això es pot aplicar també a administracions públiques, a ajuntaments, a regidories a conselleries, a ministeris a diputacions tot i perquè si treballes en aquesta àrea no dubtis a, a mirar la pàgina web i a investigar les diferents formacions que faig en aquest apartat si és que creus que et poden ser útils. Sigui com sigui et que tinguis un dia molt feliç.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 Recorda que allò veritablement útil en el treball interior és fer una feina ordenada, graduada i tutoritzada. Ho sé per experiència. Per això t'animo a que facis una ullada als espais formatius que imparteixo, que els trobaràs a la meva pàgina web, danielgavarró.cat. Però t'animo especialment a que miris el curs aulainterior.cat i el curs en castellà Universitat de Vida. Punto Online. Crec que et seran molt inspiradors.